він розгромив страшного бутівника Пугачова. Імператорський двір знав, кого послати на чолі війська проти розбійника. Тільки безстрашному страшному Михайсону посильна така місія. Там знають справжню ціну хороброму і прославленому полководцеві. Але чому його переслідують кошмарне ведіння? Він їхав на коні по полю всіяному трупами пугачовців і своїх солдатів і бачив, як схожі їхні обличчя. Якби не мундири, він ніколи не збіг би відрізнити, де солдати, а де пугачівці, і всі ті обличчя в його пам'яті зливалися в одне – в обличчя його дитинства. Якби хтось його намалював, то воно було б саме таким, складалося б із рис отих обвітряних і грубих лиць мертвих людей, яких розкидала смерть на полі останнього бою з Пугачовим. Йому сказали, що скоро привезуть закованого в ланцюги Пугачова, і він, Міхельсон, раптом злякався. А що, як той Пугачов буде схожим на його рідного батька? Звідки вона взялася та безглузда думка в генерала Міхельсона? Ото здивувалися б усі, якби про неї взнали. Слава богу, Пугачов був нічим не схожий на батька Михільсона. Але генералові чомусь от того зовсім не полегшало. Чомусь страшно й тривожно йому було на душі, хоч боятися нічого. Бунтівника розгромлено, заковано в ланцюги. Суворов уже править його під конвоєм до Петербурга, а Михильсон має готуватися до врочистого церемоніалу. Завтра в геральдичну книгу прибалтійського дворянства буде внесено запис, який засвідчує, що Міхельсон належить до найтитулованіших родів держави. Завтра і матрикуляція, оскільки виявилося, що в тих проклятих паперах ніде допуття не пояснено його пишний, як і в інших дворян родовід. І ось вона і матрикуляція. Міхельсон, щоб познущатися з титулованого дворянства, привіз на неї своїх стареньких батьків-селян. Вони скрипаків. І він скрипаків. Титулований дворянин генерал Міхельсон – скрипаків. Який переполох поміж достославного дворянства на цьому церемоніалі щинився? Генерал Михільсон потирає від задоволення руки. Він добряче познущався з цих надутих, диких аристократів. Він сильніший за них, він піднявся над ними. Вони вчинили так, як захотів він, Михільсон, колишній кріпач-утікач. Але чи не чинив постійно він так, як вони від нього вимагали? Вони наказували, він убивав. Вони наказували, він виконував. Вони наказували йому, колишньому кріпакові, а він наказував солдатам, колишнім кріпакам. Солдати вбивали повстанців, повстанців з кріпаків. Отже, кріпаки вбивали кріпаків. Вони тільки були одягнені по-різному. З одного боку мундири, з другого звичайна селянська одіж. І він у генеральському мундирі переодягнений кріпак. І пугачув не з дворян, а з простих людей. «Міхельсон побив Пугачова. Його руками пани побили Пугачова. То тільки здається Міхельсонові, що він робив усе з власної волі. Він був дурною лялькою у їхніх руках. Пани робили з ним, що хотіли. А він був слухняним, завжди готовим виконати, що від нього вимагали. Навіть забувши вже свій страх». Щоб ніхто не викрив його, колишнього втікача от поміщика, офіцер Міхельсон, цей, мабуть, найвідчайдушніший головоріз у російській армії, запопадливо кидався виконувати будь-який, навіть найабсурдніший наказ командування і по чинах, як мураха по стовбуру дерева. А навіщо? Солдати вбивали повстанців. Повстанців з кріпаків. Отже, кріпаки вбивали крипаків. Вони тільки були одягнені по-різному.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 «Чому так старанно громив своїх єдинокровних братів о тих пугачовців, у яких були прості, грубі обличчя, такі добре знані ним, бо вони зусібіч оточували його в далекому дитинстві, коли був слухняним хлопчиком, надією батька-матері? А ще ніяк не дає йому спокою спогад про пійманого втікача-кріпака, якого під конвоєм правили до поміщика. Міхельсон зустрів, серед снігів і морозів тих людей. У його душі врухнулося співчуття до естонського юнака, котрого за втечу чекала тяжка кара. Він навіть вирішив урятувати хлопця, бо згадав себе в його віці. Згадав, як сам гнаний страхом, сахався кожної людської постаті, ховався усіх очей на зимових дорогах, як утікав невідомо куди, тільки б туди, де на нього чекає воля. Звичайно ж, він не може не поспівчувати, не може не допомогти цьому хлопцеві. Михайльсон пропонує йому йти до нього у війську. З його поміщиком генерал сам про все домовиться. Але диво-дивне, хлопець від такої пропозиції відмовляється. Каже, що він музикант, а тому йому нічого у війську робити. У воєнному оркестрі немає флейти його інструмента, а бити в барабан він і не вміє». І не хоче вміти. Краще вже лишатися кріпаком. Поміщик тримає капелу музикантів. Хай житиме в неволі, але там ніхто його не розлучить із флейтою. Почувши це від конвойованого, Михайсон подумав тоді, що той не сповна розуму. Бо як можна відмовитись від такої спокусливої пропозиції? Її хотіли б почути тисячі безправних кріпацьких дітей, а цей дурник відмовляється». І повели конвоїри нещасного юнака. А Михрісон тоді довго дивився йому в спину, і в генераловій душі ворухнулося щось схоже на заздрість до цього упертого хлопця. Хоча в чому йому можна заздрити, Міхрісон не знав. Нещасний повертався у неволю, а Михрісон уже три десятиліття розкошував на волі. Однак тепер. Після розгрому Пугачова, після її матрикуляції, він вперше засумнівався, хіба було його життя життям на волі, чи була в нього та воля взагалі. Ні, не було. Була тільки її ілюзія. А Михайлсон сприймняв її за чисту монету. Він був як дальтонік, котрий думає, що все довкола нього саме таке, як він бачить, і ані трохи не підозрює, що там є кольори, недоступні його зорові. А таку Повчальну історію про пропащу силу з народу розповідає Іоанн Крос у своїй повісті імматрикуляція матрикуляція Міхельсона. Історію невигадану. Нею цікавився ще Олександр Пушкін, збираючи матеріал для своєї книги про Пугачовський бунт. Пушкін навіть написав листа до графа Карла Толя, котрий у ті далекі часи служив під командуванням генерала Міхельсона. Були в Пушкиновому листі такі слова «Не менше порадувала мене вашої світлості думка про Міхельсона, занадто в нас забутого». Крос воскресив тінь Міхельсона не для того, щоб читач подивувався його запаморочливій воєнній кар'єрі. Він побачив у цьому загадковому житті великий урок історії. Людина зробила не той вибір, а тому й прожила зовсім не те життя, яке мала прожити. Ця неординарна людська постать нічим не прислужилася рідному народові, ані найоту не наблизила той кращий день, хоча мала велику внутрішню спромогу, багато для нього зробити. Отакий зміст ховається за парадоксом Міхельсона. Крейцвальд, Калевий поех, книги, матері. Читаю сухувати довідки. Магістрат міста Любека звелів конфіскувати бочки з лютеранськими книгами, а також книги лівською, латинською та естонською мовами, щоб вони не отруювали розум неписьменних християн. Магістрат вирішив превселюдно спалити їх на ринковому майдані. Це документ із 1525 року – перше свідчення про друковане естонське слово. Щоправда, є ще версія, нібито за вісім років до цих подій, у Любику Сааремаський єпископ Йоганнес IV Ківель видав естонською мовою католицький катехізис, але документально той факт не підтверджено. У першій половині XVI століття в Німеччині спалахнула гостра боротьба між католицизмом і протестантизмом. У неї була втягнута і захоплена німецькими феодалами Естонія. Для завоювання прибічників Своєї віри кожна зі сторін намагалася випускати і книги мовами завойованих народів. Цим і пояснюється поява в Любику згаданих видань, які планувалося переправити в Ригу. Про все це зберігся щоденниковий запис декана Любецького домського капітулу Йоганнеса Бранда.